Un de cada tres nens i nenes espanyols d'entre 3 i 12 anys té accés de pes, segons un estudi presentat per la Fundació Tau Salut Infantil. Davant d'aquesta dada d'alarmar, no és estrany que l'alimentació sigui una de les qüestions que més preocupa els ciutadans. Com podem millorar la nostra qualitat de vida menjant correctament? Per trobar resposta a aquesta pregunta, ho teniu molt fàcil. Només heu de pujar a l'autobús de la Bona Alimentació, conegut també com el bus alícia que trobareu estacionat a la plaça de Can Fabra. Es tracta d'un projecte itinerant impulsat per l'obra social La Caixa i la Fundació Alicia, un centre de recerca dedicat a la innovació tecnològica en cuina, que ensenya a menjar millor i adquirir bons hàbits alimentaris. Aquest bus ha volgut fer una visita a Sant Andreu, ha fet una parada a la plaça de Can Fabra i estarà estacionat allà fins aquest dissabte. Així que animem a tothom que ho desitgi sigui del barri o no, a que s'apropi a la plaça de Can Fabra i que pugi al bus Alicia, aquesta unitat mòbil, Fa 14 metres de llarg i consta de 60 metres quadrats. Disposa d'un espai expositiu dotat de recursos audiovisuals i multimèdies que permeten explicar de manera rigorosa, però alhora lúdica i interactiva, en què consisteix una alimentació sana i equilibrada. L'exposició d'alimentació i salut que trobem a l'interior de l'autobús és molt extensa i està dedicada a quatre àmbits ben diferenciats. Al producte, a l'ingredient, a l'aliment i al nutrient. En definitiva, l'exposició es centra en tots els elements que necessitem per cuinar. El Bus Alicia és també una aula de cuina molt ben equipada on s'ofereixen activitats didàctiques i tallers de cuina per a gent gran, adults i nens, que tinguin entre 5 i 15 anys. A través de la manipulació i preparació d'aliments, els més menuts se n'adonaran de la importància que té a la seva edat menjar fruita i fer un esmorzar sa i equilibrat. L'objectiu és, és despertar el seu interès pels productes saludables a través del color, la textura, el gust i l'olfacte, com si d'un joc es tractés. No us ho penseu dues vegades i pugeu al bus a Alicia abans que marxi a Sant Andreu. Aquest projecte itinerant demostra que és possible combinar en un mateix plat l'alimentació, la salut i fins i tot la diversió. Vaja, la recepta perfecta. D'aquesta doncs manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FMM. Això és tot un poble qui us parla i acompanya en Jordi Garcia, la Cristina Paniello i una servidora, la Patrícia Soler.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 L'Ajuntament blinda el casc antic de Sant Andreu del tsunami de la Sagrera. Doncs així que mai ni la gran tempesta econòmica, és a dir, la crisi, se suposa que Sant Andreu es generarà un gran tsunami urbanístic amb la transformació de l'entorn de l'estació de la Sagrera. Si les previsions no fallen, cosa que tampoc és descartable, aquella zona es convertirà amb el temps en un nou centre neuràlgic de l'àrea metropolitana. En un gegant que amenaça d'emportar-se al petit nucli antic del que un dia va ser la vila de Sant Andreu de Paloma, davant d'aquesta perspectiva, l'Ajuntament ha decidit crear una mena de dic en contenció que eviti que l'operació de la Sagrera s'aboqui sobre el teixit històric. Aquest dic de contenció té forma de modificació del Pla General Metropolità del PJM i la seva execució s'ha concebut a 10 anys vista. Una vegada s'aprovi definitivament, ara s'ha produït el visti blau inicial, és a dir que com a molt tard la tardo de la, tar la tardor que ve. Com moltes de les coses que fins ara ha presentat la tinència d'Alcaldia de l'Hàbitat Urbà, aquest pla es va iniciar durant el mandat anterior, lògicament tenint en compte que només han transcorregut 5 mesos des de la pressa de possessió de Xavier Triàs. El període de gestació ha estat de 18 mesos, segons va explicar el tinent d'alcalde l'Antoni Vives. És a dir, Convergència i Unió s'han encarregat del terç final. La veritat és que hem trobat un projecte ben enfocat, va dir Vives, abans d'assenyalar que la mà del nou equip de govern es tornarà precisament en aquest esforç d'evitar l'absorció del nucli antic per part de la Sagrera. Però per què tan afany? Doncs tothom sap que per un costat l'assumpte de la identitat dels antics pobles del pla barceloní preocupa, eh, preocupa i molt a Convergència i Unió i és que sigui com una mena de subsidiarietat del fet nacional. És una cosa que es defensa dins del municipi de Barcelona i també a l'àrea metropolitana, en el passat fins i tot negant l'existència d'aquesta realitat. I a més a més, en aquest cas concret, el pla de reforma del nucli de Sant Andreu encaixa com un guant en el relat de la ciutat que mou els actes d'hàbitat urbà. Barris a velocitat lenta, és a dir, humans, petits, pobles, en una ciutat hiperconnectada amb l'exterior, en aquest cas l'AVE. La potenciació d'aquesta escala humana es concreta en aquest cas en la generació de dos eixos cívics de que sumen el de tota la vida, el de Gran de Sant Andreu, a més a més... El nou planejament preveu augmentar un 20% la superfície qualificada de zona verda. Els dos eixos, gairebé rescatant la tradicional planificació romana, són perpendiculars. El decumanus máximo, sentit est-oest, per dir-ho d'alguna manera, converteix la reserva viària de la Riera de Sant Andreu en un passeig de vianants que millora l'enllaç entre Can Dragó i els equipaments de l'àrea de l'antiga fàbrica de la Coats el Cardo Máximos o Longitudinal segueix els carrers d'Irlanda, Perasechi i Bascònia i uneix les casernes i el parc de la Sagrera amb el de la Pegaso. Perquè fa al carrer Gran de Sant Andreu s'augmenten les finques que passaran a augmentar el patrimoni municipal. La conversió en eix de vianants dels carrers dels dos nou eixos permetrà eh, desafectar fins a 240 finques sobre les quals passava l'espasa de democles de l'enderroc per obra i gràcia del PGM del 1976. En aquella època no tenien contemplacions i qualsevol obertura de nova via suposava en la pràctica enderrocar finques que obstaculitzaven la construcció de la nova via i una nova alineació de façana més endarrerida. Vives va explicar que, a diferència del que s'ha viscut fins ara, el dentat de finques, és a dir, la doble línia de la façana, no és una cosa que el preocupi en absolut. Dit en plata, es veuran a partir d'ara a Barcelona finques noves amb façana avançada, com abans. Un altre aspecte en què aquest pla s'ajusta com una sabatilla de ballet als designis del govern local és el seu cost, i hi ha molt poques... Expropiacions de finques, unes 15 i el cost total és de 21 milions d'euros a executar fins al 2022. Un projecte també a velocitat lenta, i lluny de les carreres que hauran de fer en altres punts de Barcelona. I continuem amb els titulars. I és que l'Ajuntament protegeix 200, 240 cases en situació de risc al casc antic de Sant Andreu. Doncs el casc, de, el casc antic de Sant Andreu té 300 habitatges en pari de desaparició des de l'aprovació del Pla General Metropolità, el PGM, l'any 1976. Són cases construïdes en solars qualificats com a zona verda, vials o equipaments que amb la llei a la mà podrien ser expropiades i enderrocades en qualsevol moment. Els veïns fa anys que reivindiquen la seva protecció i finalment l'Ajuntament de Barcelona va fer un pas important per salvar-les. El ple va aprovar inicialment una modificació del PJM en aquesta zona que implica la protecció de 240 de les 300 habitatges en situació de risc. L'Ajuntament ha defensat el pla com un intent de preservar i revitalitzar el nucli històric i tradicional de Sant Andreu i ha destacat que la modificació del PGM servirà per augmentar un 20% la superfície qualificada de zona verda. Els veïns, en canvi, troben que la proposta municipal és insuficient. El president de l'Associació de Veïns de Sant Andreu, de Palomar, Genís Pascual, parlava de sentiments agradols. D'una banda, celebrava la protecció absoluta dels carrers com Parasetxi, on es podia arribar a construir un vial de 15 metres, Bascònia o Ajuntament, però lamentava que haguessin quedat fora altres carrers com Jorba o Virgili i que alguns com Sòcrates, Agustí i Milà o Gran de Sant Andreu s'haguessin protegit només parcialment. El pla estarà tres mesos en exposició pública per poder rebre al·legacions. La previsió municipal és aprovar-lo definitivament el novembre del 2012. Continuem amb titulars, i és que els veïns de la plaça de la Mainada decidiran la reurbanització de l'entorn. Doncs les obres de la plaça de la Mainada, al que és Naves, estan aturades a causa dels problemes econòmics de la constructora. Fa un any i mig van començar les feines de construcció d'un pàrquing soterrat que finalment no es farà.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 I continuem, ja que ja és en funcionament el nou centre ja d'atenció primària de la Trinitat Vella. Doncs el barri de la Trinitat Vella ha estrenat un nou centre d'atenció primària al CAP, molt a prop del que s'ha substituït. El trasllat és a la mateixa via de Barcino, el número 88. L'antic CAP, situat al número 75, de moment quedarà 8, i hem de dir que les noves instal·lacions són molt més àmplies, la qual cosa permet incorporar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 També dona la possibilitat de fer el seguiment de malalties cròniques i de programes d'atenció domiciliària. En aquest nou centre, que ha costat al voltant de 3,2 milions d'euros, s'hi podran visitar unes 12.000 persones, la població de referència corresponent a l'àrea bàsica de salut de Trinitat Vella. I que us sembla si per acabar doncs, parlem de, novament dels tres toms de Sant Andreu de Palomar que es celebren precisament aquest diumenge. Doncs sí, perquè aquest mateix diumenge, el 15 de gener, a les deu i mitja, podreu veure aquests tres tombs i serà una concentració al carrer de Sant Adrià entre el carrer Gran de Sant Andreu i el carrer Segre. A les 12: del migdia, benedicció i tres tombs a la plaça Orfila. El recorregut que podreu seguir és el següent. Doncs va, del carrer Sant Adrià, passant pel carrer Segre, plaça Orfila, passeig Torres i Bages, carrer Joan Torres... Carrer Gran de Sant Andreu, Carrer San Adrià, Carrer Segre, Passeig Torres i Bages, Carrer Palomà, per agafar una altra vegada amb Carrer Gran de Sant Andreu, Rambla Fabra i Puig, Rambla 11 de Setembre, Carrer Segre i, de nou, doncs fet els tres toms al Carrer Sant Adrià. Doncs hi haurà un seguici amb els llencers de la Guàrdia Urbana, el Cap de Colla, la banda de música de la unitat muntada de la Guàrdia Urbana, una carrossa de Sant Antoni Abat, la colla de genets i Amazones, cap de bandera, banderer, cordonistes, carro de carrera, carros a la pagesa, també hi haurà la banda sinfònica de les roquetes de Nou Barris, també la banda de música Casa de Granada de Barcelona, carruatge amb dues rodes, carra, carruatges a la llimonera de quatre rodes i molts, molts i molts més carruatges. Molt bé, doncs ara fem una pausa musical i continuarem amb els esports. Fins ara. Fins ara. La teva intenció Ets previsible fins i tot Per tot això Em trencaràs la il·lusió La tornarà a despertar Amagaré el teu tesor No saps de què sobte si no hi tingués res relació Just call me Si saber el que passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. Han ha sorprès la visita del David Campillo ara mateix, així que... M'agrada de parlar dels esports, com us dèiem, parlarem amb ell, el tècnic d'autoocupació, i exactament avui parlarem doncs, dels microcrèdits. Com que jo no sé ben bé de què va això, ens ho explicarà ara mateix en David. Bon dia, David. Hola, bon dia. Eh, mira, a veure, lo dels microcrèdits, com estàvem parlant abans, que ho has desglosat molt bé, és micro i crèdit. O sigui, que és un crèdit petit. No? Llavors és... Bé, bueno, nosaltres treballem aquí en el barri fa molt de temps i el microcrèdit és una cosa que també funciona molt com a cooperació internacional. ¿vale? I és un... es va descobrir que, clar, la gent que no tenia diners i que no tenia cap tipus de d'aval li era molt difícil aconseguir un crèdit. Clar. I la banca, en aquest cas aquí a Barcelona tenim a MicroBank, que és el banc social de la Caixa, que va decidir fer uns crèdits perquè els pogués demanar gent que no té recursos i que no té avals. I en aquest cas és per muntar una empresa. Vale? Que és el que ens vale. dedico, el que em dedico jo a la fundació. Llavors, com va? Eh, no et demanen cap tipus d'aval, però sí que et demanen que facis lo que es diu un pla d'empresa, un pla de negoci. No? Uh -huh. Llavors tu has de fer el teu pla d'empresa estructurant tot el que vols fer, has de fer un pla financer, has de fer una previsió eh, financera a 3 anys, i... Després, eh, tot aquest procés, que el fas amb l'acompanyament d'un tècnic, nosaltres donem un certificat de viabilitat, si considerem que aquell negoci tirarà davant si aquell negoci sí. funcionarà. Després, en eh, aquest pla d'empresa, es presenta a una oficina de la caixa, el director fa una avaluació i després es passa a Microbank que decideix si aquell projecte és viable i no és via, o no és viable. Si es decideix que és viable i que uh -huh. dona la financiació, llavors l'usuari rep aquesta ajuda, no? Com va? Són crèdits que són d'un màxim de 25.000 euros, vale? que per emprendre un negoci no és, una no, és molt no són moltíssims diners, vale? no. moltes vegades es necessiten més de 25.000 euros, uh -huh. però per certs negocis poden funcion pot funcionar molt bé. Per 25.000 euros, que diríem, jo què sé, un paleta que es vulgui posar d'autònom, li sobrarien, per exemple, Clar. aquests diners. Hi ha molts oficis que amb aquest <coughs> diner ja podries tirar cap endavant, no? Sí, sí. I, per, i donar aquesta possibilitat no, per la gent perquè, perquè pugui emprendre no? llavors són 25.000 euros amb un tipus d'interès que és d'un 7% vale? eh, tu has de portar de totes formes un 5% del capital que estiguis demanant vale? perquè ens entenem si jo estic demanant 10.000 euros jo n'hauré de posar 500 i ho de, pots retornar-ho en 5 anys amb un any de carència, perquè ens entenem un any de carència és un any en el qual tu només pagaràs els interessos del crèdit, no pagaràs la part principal. Queda clar? Vosaltres ho teniu clar? Perquè si ho teniu clar vosaltres, potser ho tindran clar els oients. Si no ho teniu clar vosaltres, probablement els oients tampoco. El que pare que no sabem mm, que és el que fa que un que un projecte sigui creïble i se li donen aquests diners. No? Clar, a veure, per això estem nosaltres, no? per això nosaltres tenim un conveni amb, amb la Caixa. No? Llavors, eh, pensa que eh, la gent que treballa per muntar el seu negoci fa tota una feina prèvia. No? Mm. Llavors, aquesta gent es dedica a fer un estudi a mercat, on vol instal·lar-se, doncs veure si realment té clients, li funciona, no li funciona. Eh, ha de fixar preus, ha de buscar un local, ha de buscar eh, si pot obtenir la llicència, no pot... mm. Ha de fer tota una recerca prèvia, no? Sí. Que en el fons, que és el que li passa a certa gent que té diners, ja comença i ja comença el negoci, mmm, perquè diu, pensa que li sortirà molt bé, no sé què, però no té aquest problema d'haver de, de demanar una finançació, no? no? Però... Aquest document, que és el pla d'empresa, que et serveix per organitzar-te les idees, que funciona molt bé, és una cosa com dir-ho, estàs presentant eh, com és el teu negoci sense haver-lo muntat. O ara, ho has mm. treballat tot en paper. D'acord? Mm. Vale? però amb, dates amb, amb dades contrastades. Mm, quan val per exemple, el lloguer del lloc on vols estar, exacte. o quan et costaria al cap d'un any contractar tantes persones, és tot exacte, això. Exacte, és tot això. No? I, I llavors, a més, es treballa amb un tècnic, no? o sigui, en aquest cas treballen amb mi, mm. que jo he fet la meva carrera d'econòmiques, de, eh, som una especialista, amb el qual jo els oriento, uh -huh. els dic les coses que estan bé, les coses que estan malament, i jo sóc el primer que ha de donar una viabilitat. Clar. Si jo trobo que aquell projecte no és viable, jo no dono la viabilitat. I ja ni, ni tan sols va a uh -huh. o sigui, que És un treball que fem en conjunt amb l'usuari i que un cop eh, nosaltres donem aquesta viabilitat, uh -huh. ja és quan comença a fer les passes. Si nosaltres no la donem, no. Llavors, què vol dir? Que nosaltres, per un costat, l'usuari fa la feina. Nosaltres recolzem això. Uh -huh. passa a l'entitat bancària. L'entitat bancària, si troba que està bé, està recolzat a més, pel director de l'entitat bancària. Uh -huh. I després se'n va a Microbanc. O sigui, vale. que ens trobem que aquest projecte estarà recolzat dos cops abans uh -huh. d'anar a la decisió final. Uh -huh. Clar, ha de un projecte que es pugui sostenir per ell sol, sense anar a la quiebra els dos dies, etc. Per això es fa, suposo que es fa el projecte a tres anys, no? més o menys, Clar. perquè els dos primers anys a una empresa sempre diuen que són els més... El primer petit, any sí. El primer any, més o menys, tothom l'aconsegueix trampejar per, per això, no? perquè mm. han demanat la subversió perquè, o perquè han demanat els diners i ja tenen més o menys previst. Mm. Però en economia, que pre... normalment, els negocis es consoliden al cap de 3 anys o 5 anys. Ostres. Eh, funciona així. Mm. Mm -hmm. Llavors està molt bé, perquè el microcrèdit ha obert la porta a molta gent que, per exemple, podia estar reben una renta mínima d'inserció, pensant que amb aquesta renta mínima d'inserció... Mm, li dona per cobrir els gastos i de vegades ni això mm. amb la qual l'únic que es podria plantejar no, és haig de treballar per algú perquè mm. jo no puc muntar el meu propi negoci a no sé que tingui algun familiar que em pot ajudar no? okay. doncs el microcrèdit ha donat la possibilitat a aquesta persona mm. que l'única sortida que tenia era trobar una feina doncs dir mira si tu ets un tio capaç tirat cap endavant creatiu i vols tirar endavant la teva empresa i aquesta empresa funcionarà doncs de tenir un recolzament no? Uh -huh. de totes maneres, a mi m'agrada donar també tots els aspectes i hem de considerar que s'està pagant un 7% per aquest crèdit ¿vale? que seria el mateix com un crèdit personal els crèdits d'autoempresa per exemple, que són altres tipus de crèdits amb els que treballem uh -huh. el crèdit d'autoempresa, per exemple te l'estan donant el mateix a un 3% 3, 3,5 uh -huh. veiem que hi ha una diferència que és gairebé del doble que és del doble sí. uh -huh. doncs, per què? perquè els bancs com sabem tots no són hermanites de la caritat. No. No. llavors, eh, per què el tipus d'interès és més alt? Perquè el banc es cobreix, com, co com corre un risc més alt. Clar. El banc lo que ha de fer, bueno, el banc lo que fa és que posa un tipus d'interès més alt, no? Pues uh -huh. o sí, sigui, que està molt bé per un costat perquè dona accés al crèdit a gent que no té accés al crèdit, però el preu d'aquest crèdit és molt alt, vale? Uh -huh. si ho voleu relacionar perquè ens entenem, oi que sempre parlen de la les del rating que tenen els països que si està més alt, que si està més baix sí, eh, sí. que són notes no? que al final sí. diries bueno, això és com la classificació i ara diuen que el Barça és el millor equip de la història Dius bueno, i a Espanya pues, li posen una nota perquè potser no estan solvent uh -huh. però és que aquestes notes de solvència que es posen després tenen influència en el tipus d'interès que està pagant el país uh -huh. i per això aquestes notes tenen importància perquè si a mi em rebaixen la nota i jo tinc un interès variable si jo tinc aquest risc de no poder tornar el diner, mm. em pugen el tipus d'interès. Perquè invertir en mi és més arriscat. I com arrisques més, mm -hmm. aquest risc t'ha de, de donar més benefici, no? Si jo arrisco en una sí, cosa sí. que tinc més risc de perdre diners, espero treure més diners que si ho faig amb una cosa que sigui segura que o a segura. plaç fix, no? Sí. Mm. Mm -hmm. Sí, això també, mira, ja que hem aprofitat, doncs aprofitem i veiem, no? Perquè sí, ens trobem amb la situació que ens trobem econòmica avui en dia a Espanya o a Catalunya, no? Uh -huh. Uh -huh. I llavors, aquests microcrèdits sempre són per persones emprenedores, o no? O són crèdits... O si sigui, jo que, tu... que vull comprar un cotxe i penso que a mi me l'arribaré a comprar, jo ho podré demanar un microcrèdit? Eh, això sí, això hi havia abans, hi havia dos tipus, hi havia el microcrèdit social i el microcrèdit financer, d'acord? Uh -huh. Ara ha passat tot a ser microcrèdit, jo em dedico a la part d'empresa. De, no sé si n'hi ha per consum, eh? pot ser que n'hi hagin per consum. Eh? Això ho pots mirar a la, a la pàgina web. Això és segur que ho posen, no? Es pot mirar, sí, sí. sí, sí. Uh -huh. I, bueno, I també, eh, microcrèdits, ara mateix n'està donant la caixa, vale? perquè és amb qui treballem nosaltres i amb qui tenim un conveni signat. I també hi ha una entitat que es diu CEPAC, que es diu el CEPAC és el centre per la promoció de l'ocupació autònoma ¿vale? que està al carrer Vallespí que també està donant microcrèdits van tenir un conveni amb Caixa Catalunya que ara s'ha acabat però ells de totes maneres continuen donant microcrèdits perquè tenen una borsa, tenen uns diners allà i continuen donant microcrèdits però a un 10% Ah, aquests del CEPAC no? estan davant d'una plaça sí. Sí, sí, sí, estan allà al carrer Vallespí amb travessera sí. a les Corts doncs mm -hmm. has anat a veure tu algun cop? Sí Bueno, alguna vegada hem passat per allà, sí. això. Ah, Estic controladíssims, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs jo crec que si el Campillo no ens adjunta més informacions, més de la que ja ens ha donat en aquest sentit, doncs el podem dir adeu fins dintre d'uns dies i donar-li un cop més les gràcies per assistir aquí a tot un poble. No, gràcies a vosaltres, ens veiem d'aquí 15 dies. Molt bé. Venga. Fins aviat, adeu. adeu. adeu. I ara Donc, farem una pausa. una pausa musical, sí, Jordi? <ríe> I fins ara. Ni una fona en el meu camí, ni una gota d'aigua de mi, el sol emgramava el sentit. La set em feia estremir Però arribant a un estret destí Una font em creua la vida I com més aigua em bevia Com més bevia, més set tenia Dóna'n mani meu Ombra d'un camp El soroll fos de la ciutat El meu pit em desterotava I la carícia aquesta nit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 i quan des de tots els indrets només les dones dispringia. Com més aigua en bàbia, com més bàbia més set tenia. Dóna'n mani meu, ombra d'un camp. Un sol batec del teu pit jo vaig cercar tota la vida. En els teus plats no vaig trobar l'amor, quan de set jo moria. Un sol batec del seu pit jo vaig cercar tota la vida. En bàtimes, amor, quan el es vaig trobabar l'amor, quan de set jo moia? informació més acurada del districte de Sant Andreu. A tot un poc. Doncs ara sí, com us deiem, parlarem amb el Pol dels esports del Sant Andreu. Hola, bon dia, Pol. Hola, bon dia. Que ens pots explicar una mica com anirà aquest cap de setmana amb el Sant Andreu? Bé, doncs el que tenim aquest cap com setmana és un partit complicat, en aquest cas el camp de l'Andorra de Tàrrec diumenge a dos quarts de cinc de la tarda el Sant Andreu que sabem que últimament no no acaba de rotllar que està perdent partits l'últim la setmana passada el camp de València Mestalla per 3-0 el València Mestalla un equip de la part baixa per tant una derrota acaba de fer mal i en aquest cas doncs el juguem contra l'Andorra Tarol que és el penúltim per tant en teoria un rival eh, fluix però clar en la situació en la que estem en la qual costa molt guanyar doncs eh, cap equip és fluix sempre volia molt igualada Juga a dos quarts de cinc, diumenge, l'Andorra-Aterol és d'innovè, amb només 17 punts, però no està despenjat de, de la zona per salvar-se, perquè està a dos de la posició de promoció, i ha tres del València-Mestalla, que ocupa ja la primera zona eh, en la qual es celebraria directament, i el Sant Andreu el tenim 13, amb 24 punts, i cada setmana una mica més lluny de la zona alta. Ara mateix, del quart classificat i, per tant, del de l'equip que marca la zona de play-off per, per l'ascens tenen 33 punts, és el Reus, nosaltres 24, per tant, hi som a nou Per tant, eh, cada cop eh, està més casa d'Andreu aquesta temporada ha de, ha de lluitar per, o per no baixar o per, o per gairebé estar a la zona mitja sense, sense massa més. Més coses, doncs, eh, pel que fa aquest partit, segurament hi haurà el debut de, de Toni Vela, que va arribar aquesta mm -hmm. setmana del, del Vilareal, havia estat seguit al Castelló abans i també a l'Hospitalet, ara arriba al Sant Andreu, veurem si, si el fa jugar a Pitibelmonte o no, és un mig ofensiu, encara no hem rebut la, la, la llista de convocats, però és d'esperar que, que si arriba i l'han fitxat és perquè, perquè jugui, per tant suposo que entrarà a la llista, aquest Toni Vela, el fitxatge del Mercat d'hivern i uh -huh. eh, pel que fa a la resta d'activitats esportives, doncs eh, sempre el waterpolo el destaquem, però la setmana no es juguen, descansen fins al febrer. El masculí, em remassem com van a la, a la taula, el masculí és 11, è bastant malament, 11 de 12 amb 7 punts. Està bastant despenjat de, de la zona Barça Barça perquè crec que està a 4 punts del, del tercer per la cua i ha de jugar el dia 4 de febrer contra el Mediterrani. I pel que fa al femení també es juga el 4 de febrer, en aquest cas contra el Club Natació Madrid, Moscardó. Això serà Barça, com dèiem, d'aquí un ple de setmanes i en aquest cas el Femení bastant millor perquè són terceres amb 28 punts i a zona alta. I, i bé, res, destaca això, que el més important, com sempre, s'ha apret de Sant Andreu el diumenge a dos quarts de, de cinc i que, com nosaltres notem aquí a la ràdio, a partir de, de les quatre. D'acord, doncs moltíssimes gràcies, Pol. L'Andorra no és, el, no és, no és el, el del país, no? No, no, no, és l'Andorra ah. de Tarol. Ah. Ah. Vale. vale, que ens vam quedar tots una mica Diferem. aquí. Pensa en Andorra. Sí. Andorra de Tarol, a prop de, de Saragossa. Ah. D'acord. Doncs ara sí, moltes gràcies, Pol. Fins la setmana que ve i gràcies per la teva atenció. A vosaltres, bon dia. Adéu. Adéu. I ara una mica de música i continuarem amb una secció així una mica nova, una mica de cartelera. Fins ara.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 La vida no val mirem bé, la meva vida no val la informació més acurada del districte de Sant Andreu. Ah tot un poc. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Avui és divendres i és moment de conèixer quines són les novetats a la cartellera del cinema. I això ens omplia ara mateix doncs, la Patricia Soler. Doncs sí, aquest divendres la cartellera ens porta diverses estrenes, algunes amb nacionalitat espanyola. Parlarem en primer lloc de La xispa de la vida, del director Àlex de la Iglesia, personatge que coneixereu probablement de pel·lícules com El dia de la bèstia, Balada triste de trompeta o La comunitat. La nova producció que ens presenta ve encapçalada per actors com són sonen José Mota, dels mítics Cruz i Raya, la Salma Hayek, el Guillermo Toledo i la Blanca Portillo. La sinopsis del film gira entorn al Roberto, un publicista a l'atur que no troba feina, però tot canvia quan pateix un accident de difícil rescat que el farà debatir-se entre la vida i la mort. Aquest succés suscita l'interès dels mitjans, de manera que el nostre protagonista vol aprofitar la seva experiència com a publicista per explotar la situació i convertir-la en un espectacle mediàtic i vendre així el seu accident com una exclusiva. Conseguiran Roberto salvar la seva vida o preferirà la vida en canvi dels diners? Doncs això només us sabrem si anem al cinema aquest cap de setmana a veure què fa finalment l'Àlex de la Iglesia amb el publicista de la Tour. Doncs a mi m'agradaria saber què fa la Salma Hayek en una pel·lícula espanyola. Per variar una mica, no? És un d'aquells ingredients explosius de la pel·lícula, suposo. Sí, bueno, I a més a més, eh, se suposa, crec, que és la Salma Hayek, que és la dona del José Mota a la pel·lícula. O si sigui, imagineu quin tàndem, no? Bueno, i amb el Guillermo del Toro... Sí, sí, ficant coses reales pel mig. Blanca Portillo... Mm -hmm. Déu-n'hi-do. Sí, sí, pot estar... Força bé. Sí. Una altra novetat que ens arriba directament des dels Estats Units és una producció d'acció i ciència-ficció d'actors postreconeguts. La hora més oscura del Chris Gorak, el director de pel·lícules com El Club de la Lutxa o Amity Report, segurament aquests títols sí que en sonen molt més, la Minority Report del Tom Cruise. Ens presenta aquesta vegada una pel·lícula que gina en torn a un explicable desastre mundial que arrasa al món causant avaries als dispositius elèctrics. Un grup de nord-americans i britànics són de visita a Moscou i es seran atrapats per la ciutat que sembla ser que no és tan freda com la coneixem el caos inondrà la ciutat i les persones seran perseguides i assassinades per una força desconeguda els protagonistes hauran d'unir-se a aprendre i adaptar-se el més ràpid possible per a poder protegir-se i sobreviure i aquesta pel·lícula la fan en 3D? doncs no estic segura això ho hauríem de mirar perquè si es tracta de perseguir, d'assassinar, això sí, no? pot ser una mica catastròfic. No? Sí, és una mica estil pel·lícula Mueres a l'Apuntador, no? sí, suposo, sí. i bueno, les, típiques, les típiques pel·lícules d'acció, suposo, ara no l'he pogut anar a veure, però que giren en torn d'aquesta persecució. No? Uh -huh. Més pel·lícules, també d'un director espanyol, una pel·lícula que es diu Les Oles, i és el seu segon llarg metratge director un jove director perquè és de nascut als anys 80 ja l'Alberto Moraes els actors que la interpreten són el Carlos Alvarez Novoa, la Laia Marull l'Armando Aguirre, al Sergio Caballero i el i Marce Villalonga la Laia Morull la van veure al Panegra doncs sí, és veritat ah, veus? Sí, sí. Ostres, Carles, eh, ostres, la para aquesta senyora no, no, la no, para d'un lloc a l'altre i tu estàs ben ficat eh perquè us feu una idea del que podreu veure a la pantalla si aquest cap de setmana sortiu al cinema, us explicarem una mica la sinopsi. El Miquel comença un camí eh, que porta esperant 60 anys des de València fins a un petit poble del sud de França anomenat Argelts-sur-Mer, l'última parada de milers de refugiats. Amb el seu vell cotxe recorrerà un present desconegut, un passat arrinconat i tot això sí a la recerca d'una reconciliació personal i històrica. Això de rinconat, no doncs, és un català gaire correcte, però... No, hem inventat. Ho, ho passarem, ho passarem. No sé com seria, un arranconat? No Arraconat. Arraconat, això. Sóc jo que, que llegeixeu malament, eh? Molt bé. D'acord. I, bueno, la última que us presentem doncs, seria la de Millenium, los homes que no amaven a las mujeres. És una... Una pel·lícula basada en la conegudíssima obra de l'Stick Larson i protagonitzada per al Daniel Craig, eh, l'actual 007, i la Patricia Roney Mara, coneguda més com Roney Mara, però ja que es diu Patricia no, doncs ho farem saber a l'audiència. Doncs sí. Aquesta nova adaptació del llibre de Larson s'anomena en anglès The Girl with the Dragon Tattoo, que serà una cosa així com la noia amb el, amb el tatuatge del drac. Per com molts sabreu, no fa ni tan sols 3 anys que ja es va estrenar una adaptació cinematogràfica del llibre. Potser el seu director, el David Fincher, no va quedar gaire content amb l'anterior adaptació i decidir fer una adaptació ell mateix. Bueno, és una cosa que solen fer en pel·lícules coreanes, japonès, etc. als Yankees, perquè els mola en vegades d'agafar pel·lícules europees. Correcte. Doncs això, els homes que no m'abaguen a les mujeres. Doncs sí, aquest és el títol sí, del llibre, de la pel·lícula, però bueno, si no a veure la veurem així com més, més guai, no?, amb okay. aquest títol. I res, perquè sapia una miqueta de què va, si no havia llegit els llibres de Larsson o l'altra peli, doncs fa uns 40 anys la Harriet Benger va desaparèixer, però el seu, el seu cos mai es va trobar. Tot això, el seu oncle està convençut de que va ser assassinada i que l'assassí és un membre de la seva propa família, una família unida i a la vegada disfuncional contracta aleshores el Michael Blomkis, un periodista caigut en desgràcia, i la tatuada i salvatge hacker informàtica l'Elisabeth Salander per investigar el cas. Serà aleshores quan la parella relacionarà la desaparició amb un gran nombre d'assassinats de ja fa 40 anys, quan començaran a veure una fosca i horrible història familiar. Però els Vanger eh, són una família reservada. Blombsbist i la Salander estan a punt de conèixer com de lluny estan disposats aquesta família d'arribar per protegir-se. Doncs una baralla familiar, no? Uh -huh. Sí, no sé ben bé perquè no vaig poder veure l'antiga adaptació, no sé si la Cristina la va veure No, tampoc, tampoc No som, tampoc, no som seguidors, no, quina no. llàstima del Larsson no. ni de l'Elisabeth però bueno, la ficaré com a com a la llista de coses pendents per aquest cap de setmana Doncs ja que estem parlant de cap de setmana el que podem fer és escoltar una mica de música perquè la música és molt important el cap de setmana sobretot si volem anar a discoteques o si volem anar a algun lloc a distreure'ns i després tornem amb l'agenda. Vem com Si vol sabe què passa al districte de Sant Andreu, escolta tot un poble. I ara i ara sí, el fil del nostre programa. I acabem ja arribant a gairebé a la una del migdia, acabem amb l'agenda. I és que tenim una mini exposició de Fran Rojas a Can Fabra. Doncs sí, em dedica a un desembre de fred del 1979. De petit ja va destacar entre els seus amics per la seva traça en el maneig del llapis. Autodidacta fins al seu pas per l'escola Hosó, la seva incipient obra passa per l'autoedició. En aquest sentit, trobem el novè fanciner al número 1, 2 i 3 i als seus primers uh, flir flirteig amb el món professional. Actualment, embarcat en un projecte d'il·lustració per l'ARUS, té davant seu l'aventura d'obrir-se pas en el difícil món del nouè art. Doncs hem de dir que aquesta miniexposició de Fran Rojas es troba a Can Fabra fins al 14 de gener, és a dir, que demà teniu l'últim dia per poder gaudir-ne. I això, on es troba? Doncs a l'àrea de còmics, a la primera planta de la Biblioteca Ines Iglesias Can Fabra. I ara ens n'anem en corrents cap al Sant Andreu Teatre Alçat, amb el Thomas Nundens, que debuta com a companyia per a públic familiar. Thomas Nou, disposa de companyia consolidada a Barcelona, ofereix un muntatge de dansa amb sis ballarins, música hindú i uns elements tan esquemàtics com hipnòtics. Valbir, el meu avi, explica un conte que s'inspira en les narracions orals que l'avi d'origen hindú va explicar a Thomas Nou, quan era infant. El treball manté un diàleg interessant entre les formes de dansa contemporània i una narrativitat sense paraules. Tots s'explica a través de l'actitud dels ballarins, el vestuari i el moviment. Compte amb Final Feliç, que és un cant a la diversitat i que dona llibertat per imaginar les raons per les quals uns esperits malignes acaben sent amics de la protagonista. Podeu veure l'espectacle fins al diumenge 15 al Sant Andreu Teatre. Sí, que aquest diumenge és el tindria per poder gaudir sí, sí, sí, d'aquest sí, sí. espectacle. Molt bé. I no, la veritat és que no ens movem del Sant Andreu Teatre perquè la companyia Alba Sarraute celebra 5 anys amb una retrospectiva dels seus espectacles al Sant Andreu Teatre. Doncs qui és Alba Sarraute? Doncs hem de dir que és clown, woman show, eh, cabaretera, agitadora, emocional, a huracà escènic, autenticitat en viu i una actriu que tan aviat actua al Teatre Nacional de Catalunya amb el verble en un espectacle de, de Lluís Llach com en una casa ocupa o a la recent edició del Festival a Palestina. Doncs està ara de celebració l'Alba Serraute amb l'excusa d'aquest aniversari de la companyia que ja fa 5 anys doncs arriba el Sant Andreu Teatre per oferir a tots aquells que encara no han tingut l'oportunitat de vibrar amb l'Alba Serraute i els músics que l'acompanyen o aquells que vulguin repetir les seves dues propostes més importants i interessants referides al clown i al cabaret, a la poesia en viu per dir-ho d'alguna manera doncs fins diumenge, fins aquest 15 de gener estarà alçat amb l'obra Soy la Otra, la Diva que és un espectacle que compta amb la direcció escècnica de Blai Mateu i que ha estat coproduït pel Festival Internacional de Pallassos de Cornellà. Així, ben, ben a prop nostra. La cosa queda a casa. Una joia sorprenent i única que mostra el cantó ocult de la fama i narra el declivi artístic, psicològic i vital d'una cantant de cabaret. I més coses hem de dir encara, perquè demà és un dia important per l'Alba Serrauti, el dia 14 de gener. I és que, amb motiu de l'aniversari de la companyia, aquests 5 anys que dèiem, doncs es farà una funció especial de cabaret ambulant la nova proposta Working Progress de la companyia. Això ho trobareu demà, eh? A més a més hi haurà una exposició permanent amb elements de la companyia al hall del SAT durant totes les seves funcions. I què hem de dir? Doncs... Eh... Mira que ho digui en Jordi Janer, que va publicar un escrit sobre Alba Serraute a l'avui del 2008 i que va dir en aquest escrit que en aquesta època de pallassos fotocopiadors, Alba Serraute és com un huracà d'aire fresc en el, en el nostre panorama. No s'assembla a ningú i elabora un discurs completament genuï. Al seu espectacle no hi ha fronteres entre l'anarquia vital i la tendresa més sincera. I això ve signat, doncs, com dèiem al principi, per Jordi Janer, que va escriure aquest text a l'avui del 2008. I bé, ara de parlar d'un programa que s'anomena Activat per l'Ocupació.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 Molt bé, doncs també hem de dir que si voleu alguna consulta sobre aquestes sessions programades o voleu inscriure-vos ja directament, doncs ho podeu fer a través de web o trucant al 012. I atenció perquè ens agradaria parlar de l'exposició de fotografies les quatre columnes de Puig i Cadafal que es realitza aquests dies a la nau Ivanov. Doncs sí, perquè el 27 de febrer del 2011 el president Artur Mas i el llavors el alcalde Jordi Areu van inaugurar la restitució a Montjuïc de les quatre columnes de Puig i Cadafalc que la dictadura de Primo de Rivera havien derrocat el 1928. El camí per tornar als simbòlics pilars, bé, unes estudiades rèpliques, el reemplaçament original va ser llarg i va culminar amb 8 mesos de treballs sota la batuta dels arquitectes Josep Mac Miquel Rosselló i el Manel Sant Genís. Una exposició de Mariona Pareira documenta pas a pas aquella reconstrucció a través de 31 fotos de variats formats, gairebé totes en blanc i negre, i que s'exhibeixen a la 9 i La campanya a favor de recuperar el monument va durar 8 anys, quan finalment, exacte, sí, quan finalment el projecte es va posar en marxa al març del 2010. La fotògrafa Mariona Pareira tenia la càmera preparada. La seva vinculació amb la iniciativa li venia de família. El pare treballava en un dels tallers que va participar en el procés, l'encarregat de la pedra artificial. Molt bé, doncs d'aquesta manera també dir-vos que continua la campanya de recollida d'arbres de Nadal per, per reciclar a Sant Andreu en diferents places i carrers i amb aquesta informació, si doncs, et sembla eh, Patricia, doncs nosaltres sí. marxem no? Acomiadem el programa d'aquesta manera Fins a al... Donar les gràcies Dilluns. al Carles el Donar Carles. les gràcies a la Cristina Donar les gràcies al Jordi Garcia <ríe> I donar les gràcies al Patricia I això, doncs <ríe> ens Anem de cap de setmana Moltes gràcies vinga. Jordi Adéu, Adéu. Adéu.